Дмитро все що удавав сумного, а люди стали забувати про неї. Костиха була дуже рада, що Люнько вже нарешті дідько взяв, тепер мали розв'язані руки.